soltem, el Palau vol Vagué! Oh! Pare! Què se'n podia esperar d'un cert assassí fugitiu? Algun dia la veuré morta. Els veuré morts a tots. Lladre! Aquí el teniu, el lladre. Deixeu-me anar! Si ets prou fort per carregar pedres, seràs un dels nostres. Arnau, et presento als nous inquilins. En Pere, deixa que ens quedem per estimar el pare, però de dormir a la sala. Avui vull celebrar el compromís de la meva filla a amb el meu mestre. Ja es pensa que és un dels nostres. Ell no serà mai un dels nostres. Prou, meu que! Em sentiria molt honrat si acceptaves la meva filla Maria com a esposa. Aquesta confraria no permet que cap dels seus membres conegui dona fora del matrimoni. Has deshonrat, la confraria. A partir d'avui ja no ets un dels nostres. Anem-se'n. Fugim junts de Barcelona. I on aniríem? On fos? No puc anar-me'n, ja saps que em casaré. No et pots casar. Tu també estàs casada. I què? Li explicaré a tothom. Li diré al meu marit i cauràs en desgràcia. Et faran fort de la confraria i de la ciutat. I només em tindràs a mi. Només jo estaré disposada a seguir-te. I per què ho faries? Per ajudar-te a fer el pas que no t'atreveixes a fer. Mm. Ton pare estaria orgullós de tu. Arnau, puja. Me'l donar un cavaller del carrer Moncada per una feina que vaig fer. Però mai no la van fer servir. Déu no em va voler donar descendència. Els teus fills hi dormiran com prínceps. <ríe> Heu estat com uns pares per mi. No us oblidaré. Arna És vi! Vi, veniu, va! Voleu posar-vos forts com jo? Toca, toca! Ens heu de menjar molt! Veniu <t> <'hi> aquí. <t 'n 'hi> Em perdones? De què t'hauria de perdonar? Jo... no sé res. No sé què es fa. la teva dona. Sóc un covard. La Maria no s'ho mereix. Perdoneu-me, ma mare. Arnau. Anem. En Berenguer de Montagut ens reclama. Besteixos, el nostre rei ens necessita. El rei de Mallorca ha vingut a Barcelona. Deveu recordar que no va acudir a Cors quan li van requerir. Ah, i se l'acusa també d'encunyar moneda. <ríe> Silenci! Se suposa que ha vingut a excusar-se, però el rei Pere no s'enfia. I ha ordenat armar quatre galeres per vigilar-lo. I ara és el rei de Mallorca qui no s'enfia. No vol desembarcar si no és acobert. Sembla que té por que alguna fletxa malintencionada pugui tocar-lo. De manera que haurem de construir un pont de fusta cobert des del convent de Fremenors fins a la seva galera. I com abans millor, o el rei de Mallorca se n'anirà. Això és impossible! Qui ho ha dit? que és impossible! Això és impossible! Baixar tota aquesta pedra de Montjuïc a Barcelona a pes d'espatlles? Això és impossible, Berenguer, em deien. Cent vegades ho he sentit. A Palau, al Consell, a la Pedrera i tot. Impossible, Berenguer! Sabeu què els hi deia, jo? És cert, és impossible, prou ho faran. Alçar aquesta església com l'estem alçant és impossible, però sou davant d'ella. I ara em dieu que aquest pont és impossible? Bé, marxeu, doncs, perquè si és impossible per vosaltres, ningú més podrà fer-lo. Pasteixos. Tots amb mi. Anem a la serradora de la rambla a encarregar la fusta. No es treballen res més fins que no s'acabi aquest pont. Per la verge! Per la verge! Per la verge! No! a la galera del rei de Mallorca. La seva esposa, la reina Constança, està malalta i vol un confessor. Calla i a l'Arnau. S'està acabant de vestir. Passa. Joan, què passa, res? He de parlar amb el barenguer de Montagut. És urgent. Deu ser camí del pont. Però què passa? No, no puc dir res. Porta'm davant de Montagut, sisplau, ara. Espero que el que hagis de dir-li al rei sigui important. M'hi jugo el càrrec. Ho és, mestre. Montegut, enhorabona. Podeu estar orgullós dels vostres bastaixos. Ni jo mateix creia que poguessin acabar tan de aquest pont pel rei de Mallorca. Gràcies, entesa. I digueu-me, què voleu? Qui és el monjo que us acompanya? Feu una via, estàvem a punt de sortir cap a la galera del mallorquí. La meva germana Constança malaltit i ara sóc jo qui ha de travessar el maleït pont per anar-la a veure. No hi podeu anar. <laughs> és un ordre. Ha, <laughs> Altesa, he sabut, per la confessió d'un penedit, que aquest pont és un parany. I la malaltia de la vostra germana, la reina Constança, és l'esquer. El que jaume de Mallorca pretén és segrestar-vos i dur-vos presoner. Segrestar el rei davant de quatre galeres armades? El pont cobert i permetrà fer-ho sense ser vist. Per això va demanar que es construís. Montegut, coneixeu aquest monjo? Sí, Altesa. I us en fieu? Digueu-me. Ara sabeu tot això perquè, per casualitat, heu sentit la confessió d'un penedit. És així, Altesa. Em pensava que les confessions eren secretes. I jo creia que havia lliçonat la meva pupila sobre com comportar-se durant una audiència del rei, però ja es veu que no m'hi he esforçat prou. Digueu-me. Qui és aquest penedit que, aparentment, ha salvat la meva vida? No puc dir-ho, entesa. Acosteu-vos. No em digueu el seu nom. Simplement no digueu res en cas que ho encerti. Aquest penedit és... ma germana, l'esposa del rei de Mallorca? Tanqueu totes les portes! Que no entri ni surti ningú d'aquesta sala fins a nova ordre! Si el que m'heu explicat és cert, qualsevol favor que em demaneu se us concedirà. has estat. Vesam. Vesam, què ets boja? La teva dona no hi és ha sortit. Ha vingut son pare a buscar-te. Vistes, si plau. Perquè ja no em vens a veure. T'espero cada dia. No vaig a la pedrera. A natural les obres de l'església. No, mentida. Has vís pujar algun bastatge a Montjuïc? Estem muntant una passarela prop del convent de Femenós. Què és, això? Anem, senyor. A València, a Castella, on tu vulguis. No pot ser, a l'Edis. La prefereixes a ella? Digue'm que és millor que jo. Digue'm-ho i no vaig. Ni tan sols l'he tocada. Ni un sol cop. Pobra Maria, es pensa que és culpa seva. Què hi fa? De qui sigui la culpa? No l'aïda siguis! Mon germà tenia raó. vés T'espero -te dem al migdia. Sé on aconseguir cavalls. Anirem a Salou i ens embarcarem. No hi penso anar. No m'has sentit. No ens tornarem a veure. Si demà no vens. Li diré a Això. On vas? A Bologna. El rei em va dir que em concediria el que li demanés en agraïment. A Bologna? Amb els Dominics. Mossèn Albert hi està d'acord, Arnau. Arnau, podré anar a la universitat. A la universitat. I tot gràcies a tu. Sé que no et sol. La Maria et cuidarà molt bé. Què em volies dir? Que et desitjo el millor. I que Déu et beneixi. Guerra! Guerra! la guerra! Guerra! Guerra! Qui són aquests crits? En Jaume de Mallorca ha fugit al Rosselló! El rei Pere li ha declarat la guerra! Tendrem fins a Perpinyà i amb un baller! Amb un baller! Sí. Sisplau, et mataran! Ho he de fer, Maria. No, és la guerra! Tu no ets un soldat, no cal que hi vagis. Si no tornes, no sé què faré. Ets jove i bonica. Trobaràs algú que t'estimi i et tornaràs a casa. No te'n vagis, sisplau. Sisplau. Sisplau, no te'n vagis. No sóc digna de tu, Maria. Per què ho dius, això? Què et passa, Arnau? Perdona. No. O sigui que és aquí. Ni un llit no ha pogut pagar-te. Ah! Ah! Ah! Pare! Pare! Tu no ets la meva fila. Ah! Ah! Què en fareu? Què li fareu a l'Arnau? No ho sap. Ni tan sols s'ha acomiadat d'ella. Ah! Ah! El teu Arnau se n'ha anat a la guerra amb les tropes del rei. Infeliç! Pobre puta abandonada. Ah! <tots> <tots> Què hi fas, aquí? Per llei, cal alimentar-la. Obre. Espera. amb la Gera de l'aigua. En Edis, no! Demà em jutjaran. I em tancaran aquí fins que em podré així. No puc viure així. Alesta, si no ho fas, m'arrencaré els ulls. I me'n passaré la meva pròpia llengua, juro per Déu! Escolta, escolta'm... Ja sé què farem. Passeu. Qui la teniu? No l'hauríeu d'haver tancat abans del judici. Així ho manen les lleis. Obriu immediatament. Què és, això? L'heu assotat? No li posat la mal al damunt. L'Ellis, surt d'aquí! Alesta? Déu meu, què t'ha passat? L'Ellis em va prendre el mantell. Pare, em fa molt de mal. Però què passa? Qui és aquesta dona? Puta! Puta! Puta! Puta! És a prop al campament del rei? Abans d'ahir van remuntar el riu. El meu marit és un oficial. Necessito travessar. Un quatern. No no tinc diners. M'han robat. El meu marit us pagarà. He vingut a donar-li una bona notícia. Estic embarassada del seu primer fill. I pagarà molt bé a qui m'ajudi. Perdó, capità. Hi ha ganes d'entrar en combat? Sí, capità. És el primer cop? Sí, capità. I saps fer servir aquesta cosa? No gaire. Sóc de Barcelona. No tinc costum de casar. Casat, oi? Sí, capità. Un altre que fuig de la dona. <laughs> Si t'ho tornen a preguntar, no diguis que no saps disparar, o t'enviaran amb les escales. I això és dolent? Queda't al meu costat, barceloní. Jo et cuidaré. Barceloní no tinguis pressa. S'ha d'esperar que la por cali entre els súbdits del rei de Mallorca. I per què han de tenir bo? Els protegeix la muralla. Saben que els almogàvers vénen cap aquí. No els has vist lluitar, oi? Espera i veuràs. serà mai un dels nostres. Per culpa teva, el meu fill és mort. No ets un Puig, ets un covard. M'agradarà Escuts! Ballasters! Descàrrega! <thusos> Escales! Van l'estrès d'escàrrega! Escales! Aquests honors serien per tu si fossis l'hereu d'un baró. Gràcies per haver-me salvat la vida. No semblava que t'importés morir. Un soldat que no té por de la mort és un valet però un home que té por de la vida és un covard. Quin dels dos ets tu, barceloní? Anem acaben de saquejar el celler del castell. Aconseguirem una mica de vi, celebrarem aquesta victòria i totes les que viurem plegats. Fa bona olor, eh? Tens gana? Doneu-li menjar. Et fa vergonya barrejar-te amb les putes? Si és per decència, jo no m'hi amoïnaria. No sembla que te'n quedi gaire. La benyeu bé i me la porteu. A veure... Has menjat bé tota la vida. D'on ets? De Barcelona. I què hi fas, aquí? Vinc buscant el meu marit. Lluita amb les tropes del rei. Estic embarassada i no ho sap. Quan es rentava, em t'he vist despullada, noia. En aquest ventre pla no hi cap una criatura. Digue'm la veritat. No estic embarassada. I aquest marit teu? Existeix? Sí, bé, amb, amb les tropes de Barcelona. I com es diu? Arnau. Arnau Estanyol. Arnau? Estanyol. És tot el que tinc. Necessito estar a prop seu. Explica'm com és. Descriu-me'l. És un vestaig del port. Jove i fort. Moreno. Té una taca de naixement prop de l'ull dret. I segur que estan amb les tropes. Sí. Vestida de puta no et pots acostar al campament. Són ordres del rei. Jo t'ajjudaria a trobar-lo. Sols Fona que veu la guàrdia. Per què? Perquè us tingc a punt una màrfaga calenta i bona companyia? Si m'ajudeu a trobar un home. Què fan? En Ferran Montntaner és un cavaller de Manresa i acaba d'anomenar Escuter l'Eestanyol. A la batalla va lluitar com un heroi I què més has descobert? Viu a Barcelona. És vesteix al barri de la Ribera. I està casat amb una tal Maria Cardona. Com que Maria? La seva dona es diu Aledis. Només repeteixo el que m'han dit. Mira, Arnau. No. Sembla que li has agradat, a la puta. No puc senyora. Aguanteu-la. Ah! Sortiu. Per què m'has mentit? L'Arnau Estanyol no és el teu marit. Jo ja hi amb ell abans que es casés. I després també. Endavant Déu és el meu marit. No et sé dir quantes vegades he renegat del dia que vaig néixer. Per haver nascut dona. Saps de què parlo, oi? Jo sí que vaig estar embarassada. Vaig tenir un nen. I me'l van prendre. Em van separar del meu home i només podia veure el meu fill un cop al dia. Després, ni això. Els soldats abusaven de mi un dia i un altre. I a la nit, ni tan sols em quedava llet als pits pel meu propi fill. Li havia de donar pa. M'ha estegat. El pobre cada dia estava més dèbil. i havia dies que ni m'atrevia a anar-lo a veure. I un dia vaig baixar. ja no el vaig trobar. Busques el teu fill? Se l'han endut! El fill de puta del teu home ha mort el meu aprenent i se l'ha endut! Tant de bo es cremin tots dos a l'infern! El senyor de Vallera em va fer fora de les seves terres. I mai més vaig poder tornar a trepitjar en lloc on vaig néixer. Des d'aleshores me les hem pescat per sobreviure. Em vaig oferir per ajudar les masies, però... Ningú volia saber res de mi. Era una dona bruta. Em prenien per puta. O per boja. I vaig pensar... Si tots em prenen per puta, per què no em puc treure profit? El nen que vaig perdre... el fill que em va prendre es deia Arnau... Arnau Estanyol... i Déu me l'ha pres altre cop. el va matar una fletxa en la sala al castell. Has estat un bon escuder, Barcelonó. Segur que no vols continuar al meu servei? Podries arribar a cavaller? He de tornar. M'esperen. No hi ha res com una guerra per trobar a faltar a la dona. Gràcies per tot. et nou per favor que tan abans no sigui massa tard avisarm Els meus germans... Gairebé tots els de la confrari han mort. Que guapo que estàs, Arnau. En Miquel... i tants d'altres. No hi ha metge que pugui salvar la Maria de la pestilència. Ja és tard. Deixa que marxi pau i cuida't de tu. Cobreix-te el rostre amb un drap amarat amb vinagre. Ens rendirem.